З'ясувалося, що населення так званих осередніх та східних земель – осуз – відразу починало задавати питання відносно політичного і соціального устрою майбутньої держави. Далі ідеологія українського націоналізму на чільне місце ставила християнську релігію, можливо тому, що більшість провідних членів ОУН, як уже згадувалося, Вийшли з священницьких родин, населення східних областей було байдужіше до релігії. Можливо, тому що російська православна церква завжди відстоювала імперські інтереси Росії. Якщо при створенні ОУН мова йшла лише про українців, то вже під час війни в УПА були цілі загони з татар, азербайджанців, калмиків та представників інших націй. Знову ж таки не будемо вдаватися в деталі суперечок між Степаном Бандерою та представниками УГВР. Прихильники Бандери звинувачували представників УГВР у відході від чистоти ідей українського націоналізму, а ті, в свою чергу, звинувачували перших у небажанні бачити життєві реалії і у догматизмі. Петро Балею у книзі Фронда Степана Бандери «Воун» в ОУН 1940 році пише «Навіть без особистого знайомства. На підставі його друкованої спадщини дослідникові постаті Степана Бандери впадає в очі його надмірна амбітність. Вона менше помітна в безпосередніх зустрічах, але завжди в аргументації за ідеологічну правильність його особистої віри. Мовляв, це не тому, що я так хочу, а тому, що це єдиноправильно. Мабуть, тут усе-таки справа не в амбітності, а в фанатичній вірі Степана Бандери в ідеї засвоєні з юних років і в нездатності їх перегляду. Ну що ж, це вже така риса характеру, і важко визначити, позитивна вона чи негативна. Але якщо людина прагне повести маси за собою, то сама вона повинна дуже сильно вірити в свою ідею. Більше погоджуєшся з Балиєм, коли він пише, що Вандера не завжди орієнтувався в ситуації і на підтвердження цього розповідає таку історію. У таборі для переміщених осіб в Равенсбурзі Петро Балей жив в одному приміщенні з Петром Миколаєнком Байдою, колись лейтенантом Червоної армії, а тепер майором УПА, який зі своїм відділом пробився до Баварії через Лемківщину і Чехословаччину. Одного разу Степан Бандера викликав до себе Миколає і доручив йому організувати в баварських лісах партизанський загін на випадок війни Сполучених Штатів Америки за Радянським Союзом. Як могло статися, розповідав Балею Миколаєнко, що людина, ім'я якої, стало прапором визвольної боротьби останніх часів. Не здає собі справи з того, що партизанка, можливо, тільки серед рідного народу, який сприяє і співпрацює в збройній боротьбі. Зрештою, говорити про те, що Бандера зовсім не міняв своїх поглядів, мабуть, таки не слід. Наприклад, відразу після створення ОУН різко відмежувалась від усіх злегальних легальних українських політичних партій, які діяли в Польщі, і відмежувалися не з конспіративних мотивів, а з принципових. Проте, коли в червні 1941 року у Львові Ярослав Стецько за вказівкою Степана Бандери створював уряд новопроголошеної української держави, то до участі в уряді було запрошено людей різних політичних поглядів, за винятком ясна річ комуністів, так соціал-революціонер генерал Всеволод Петрів посів посаду міністра оборони, член УНДО Євген Храпливий, міністра сільського господарства, безпартійний Олекса Гайголовко, між іншим уродженець підрадянської України, став міністром інформації та пропаганди. Подібне бачимо, коли в 1944 році була створена УГБР, і її очолив безпартійний, родом з Наддніпрянщини, Кирило Осьмак. Фактично, його слід вважати другим по черзі президентом України. Хоч і не всенародно обраним, схоплений нквд він провів у радянських таборах майже 30 років і помер, у Володимирській тюрмі.